Kapittel 25 «Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Ammon sønner og profeter mot dem. Og du skal si om Ammon sønner, «Hør den suverene Herre Jehovas ord. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi du har sagt, «Ha!» mot min helligdom, fordi den er blitt vannheliget, og mot Israels jord, fordi den er blitt lagt øde.» om mot Judas hus, fordi de har gått i landflyktighet, se, derfor gir jeg deg til orientalerne som deres eiendom, og de skal sette opp sine inngjærede leirer i dig, og de skal visselig anbringe sine boliger i dig. De skal spise din frukt, og de skal drikke din melk. Og jeg vil gjøre rabba til en beitemark for kameler, og Ammon sønner til et hvilested for småfe, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» For dette er vad den suverene herre Jehova har sagt. For du klappet i henne og trampet med føtne og sta i fryde dig med all din får i din jjel over Israels jord, Derfor her er jej. Jeg har rakt ut min hon mot dig og jeg vil ji dig til rå for nasjonne. O jeg vil avsjere dig fra folkene og utslette dig fra landene. Jeg skal til intet et dig og du skal sanne lig henne at jeje er Jehova. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. de Moab og Seir har sagt, «Se, Judas hus er som alle de andre nasjonene. Se, derfor åpner jeg Moabs skråning ved byene, ved hans byer mot hans grense, landets bryd, bett Jeshimot, balmeon og like til Kiryatayen, for orientalerne, ved siden av Ammons sønner.» og jeg vil gjøre det til en eiendom for at det ikke skal bli husket, det vil si Ammon sønner blant nasjonene. Og i Moab skal jeg fullbyde straffedommer, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi Edom gikk til handling ved å ta hevn over Judas hus, og de fortsatte å gjøre urett i stort omfang og hevnet seg på dem, Derfor er dette vad den suverene Herre Jehova har sagt. «Jeg vil også rekke ut min hånd mot Edom og avskjære mennesker og husdyr derfra, og jeg vil gjøre det til et herjet sted, fra teman og like til dedan. For sverde skal de falle. Och jeg vil la min hevn komme over Edom ved mitt folk Israels hånd, og de skal handle i Edom i samsvar med min vrede og i samsvar med min voldsomme harme.» og de skal sannelig kjenne vad min hevn er», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. de filisterne gikk til handling med hevn, og de fortsatte å hevne sig med en hevn, med foraktig sjelen, for å ødelegge, med et fiendskap som varer til uavgrensetid, derfor er dette vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg rekker ut min hånd mot filisterne, og jeg vil avskjære keretittene og tilintetgjøre resten av havets kyst. Og jeg vil utføre store hevnegjerninger i den med harmdirrende i rettesettelser, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova når jeg lar min hevn komme over dem.»